А ясні очі добрі і віддані. Орел хлопець з гордо піднятою головою і з вихореною світлорусою чуприною. Жодної зморшки на лиці, ні стрішечки кирпатий, очі лукаві, трохи примружені, голубі. У хлопців з такими очима завжди закохуються дівчата. Киргівнастеркою випинались м'язи. Орел по матері естонець, по батькові росіянин. Знайомство з Псковичем Соколом і естонцем Орлом, сусідами по недавньому державному кордону, наштовхнуло мене на думку, що ця група готується до виліту або ж в Естонію, або на Псковщину. Не забарився появитися шостий, чорнявий і рум'яно-щокий лейтенант. Петро називався по імені, подаючи мені руку і додав, лейтенант, заступник командира групи. Андрію Савичу, з того боку на Невському стоїть ваша машина. Ти, Петре, впевнений, що то моя? Здивувався майор. А хто ж ще може їздити такої пізньої пори, як не люди з нашого відділу, відповів лейтенант. Звичайно, хто ще може ходити до такого часу, як не хлопці з нашого відділу? сказав майор критичним голосом. Розберетеся самі, хто мав чергувати цього вечора. Бувайте, браття кролики і браття архангели? Ну і потрапив я у братство не стримався я майор потиснув мені руку кивнув кудрявому і зачинив за собою двері хлопці мовчали дивлячись собі під ноги краще б він вилаяв нас або посадив мене на три доби нарешті заговорив заступник командира групи ти мав чергувати запитав я у Петра. «Ні, однак не терплю майорового мовчазного розпікання», відповів Петро. «Розстане наш майор, як лід на Чудському озері під весняним сонцем», сказав Орел. «Однак все-таки соромно», озвався Петро. Невдовзі світло погасло у всіх кімнатах. Жаль було покидати хлопців тої групи. Нарешті запитав Кудрявий про недавнє минуле. Тепер ви, моя група. Майор казав, що ти, командира, закінчив учительський інститут. А вже ж, воюю з 41-го, командував ротою. На Невській Дубрівці так різонуло по ребрах, щоб півроку відлежувався. А з офіцерського резерву пішов у розвідку... «До цього майора-білоруса!» – неголосно розповідав Кудрявий. «Яке враження справив він на тебе!» «Приємний чоловік?» «Про яку шістнадцятилітню ви розмовляли?» Він говорив про свою доньку. «А нам нічого не казав?» «От конспіратор цей сябр!» Ще майор знає ім'я твоєї дівчини. Ну, нехай знає. Я познайомився із Зоєю в госпіталі. Коли встиг стати офіцером, раптом поцікавився мною командир. На курсах був, сказав я неправду. А ти вже капітан? Кудрявий помовчав, і я подумав, що, напевне, він тільки лейтенант. І добавили... Йому дві зірочки авансом заради дисципліни й порядку у розвідгрупі, у якій майже всі офіцери. «А у тебе була дівчина?» – запитав Кудрявий. «Перша любов». «Якщо то любов, то перша». «Правильно підмечено, якщо це любов». Божне, так і легко відповісти, що то є ота любов?